Темними вони здавалися в невпівмороку. Насправді вони були сірими, не прозоро сірими світлими, а того темно-сірого відтінку, який буває на каменях граніту, коли їх освітлює сонце, чи в кольорі крила голубки, чи в грозовому небі над північним морем. Що ти хочеш, Гілфорд? тихо запитала дівчина, залиш мене, я не вийду звідси, поки не побачу на дорозі гінці від короля. Три роки не було жодних звісток. Три роки вона жила в ізоляції, у Глушині. І це принцеса Королівської Крові, донька най'ясніших тюдорів, сестра найпрославленішого у християнському світі короля Генріха VIII, наречена ерцгерцога Карла, яку належало називати її високість принцеса Кастильська. Так пишно титулувала її до того, як за наказом брата заслали у Савфолк, у провінцію. Леді Гілфорд хотіла сказати їй багато теплих слів, але замість цього лише строго промовила. «Ану ж, бо стисніть губи, як добропорядна леді, і нагородив же вас Господь губищами! Суща кара для шляхетної дівиці!» Принцеса Мері підкорилася. Губи в неї справді були пухкі, чуттєві, непристойність, як запевняла її. І вона звикла тримати їх ледь стисненими, щоб видувалися тоншими. Проте чарівна ямочка під нижньою губою на підборідді все ж вказувала її соковиту м'якість, майже непристойну для цнотливої дівчини та ще й принцеси. Леді Гілфорд відійшла. Почала шародіти коцюбою в каміні, вигрібаючись під золи вугілля, що ще жевріло. Потім роздмухала його, наклала зверху хмиз, а коли він зайнявся, вкинула кілька товстих полін. «Ну ось, тепер ви не змерзнете. Чи ти бач, що надумала? Застудитися хотіла та ще в такий день? Згадайте, ваша милость, яке сьогодні свято. Скоро Різдво, народиться Божа дитина». «Увесь світ тішиться з цієї події. Добрі християни радіють, а ви...» «Я хочу померти», – тихо сказала принцеса. «Про мене всі забули, і Чарльз Брендон теж». Якщо Мері Тюдор заговорила про своє перше напівдитяче кохання, значить усе геть погано. Проте Мех Гілфорд удала, що не розчула останніх слів своєї підопічної. «Ну ось тобі!» – знов по сільському форкнула Матрона. «Та ви погляньте, Мері, яка завірюха на дворі! Жоден гінець до нас не проб'ється через такі замети!» Мері вперше За весь час озирнулася. «Ти справді так думаєш, Гілфорд? Але ж ти казала, що на Різдво завжди ясне небо, щоб бачити зірки!» Леді Гілфорд прислухалася. І вітер вив і стогнав то вікні деренчало скло, за яким безперестанно пролітав лапатий сніг. У трубі завивало, у камінь метався вогонь, і клуби диму розліталися по кімнаті. Затріщала зірвана хартовиною з даху плитка черепиці і нечутно впала навколо замка на мело величезні кучугури. «Бачиш, яка негода!» – сказала Леді Гілфорд. «Даремно ти тут стоїш, дівчинко!» Ближче до ночі, до початку різдвяної меси, неодмінно розпогодиться, не сумнівайся, а там і гінці і прибудуть Вона сама не вірила в те, що говорила, але найголовніше – вивести Мері з її сумного заціпаніння Ну то що, Мері, так і стоятимеш тут, мені потрібна твоя допомога, сама я не впораюся Мері посміхнулася, Гілфорд і не впорається а потім принцеса сказала, що випила б трохи єлю з булочкою. Ну що ж, це вже перемога. У її високості від самісінького ранку макової русинки в роті не було. Однак залишати свій спостережний пункт принцеса відмовилася. Ленді Гілфорд не наполягала, пірнувши з головою у передсвяткові турботи. А потім і сама якоїсь миті відчула себе стомленою і пригніченою. Душа боліла за принцесу. Ізабел, котра відносила обід, сказала, що мері хоч і поїла за петитом, від вікна не відходить. І що вона там виглядає? Навкруги тільки сніг і кучу гури, дороги зовсім замило. Та з іншого боку, леді Гілфорд її розуміла, і їй було гірко на душі. Вона відсторонено спостерігала, як слуги встановлюють стільниці на козлах, Розстеляють білосніжні скатертини. Їм байдуже до переживань принцеси. Вони звикли до постійних перепадів її настрою. А на порозі Різдво. Усі веселі, сміються, охоронці жартують зі служницями, діти бігають, собаки плутаються під ногами. леді Гілфорд зненацька все це почала дратувати. Вона кричала, сварилася, забігала то в кухню, то в залу, навіть вдарила й висварила одну з недбалих служниць. А потім їй на плече лягла широка, тепла рука доктора Джонатана Холла. Ти стомилася, люба, іди перепочинь, я пригляну за всім. Як добре, коли на схилі життя поруч з тобою є людина, яка піклується про тебе, допомагає. Лесь Гілфорд намить схилила голову, торкнулася вдячною щукою його теплих пальців. Не біда, якщо хтось і помітить. Хоглі – замок маленький, тут усім усе відомо, і, напевно, більшість слух уже знають, що лікар-принцеса навідується ночами у спальню говернантки Міледі. Але так приємно, після довгих років удівства, Знов упинитися у ліжку поряд з теплим чоловічим тілом, заснути, поклавши голову йому на плече. А те, що він не рівня їй, дамі із почтою її високості, що нижчий рангом. Опинися вони при дворі, вона б цього не дозволила. А тут, що ж, життя у глушенні має свої переваги. Леді Гілфорд вирішила відпочити годинку у своїй кімнаті. Ліжко ледь скрипнуло, коли літні леді зручно вмістилася на хутряному покривалі. Вогонь у її кімнаті підтримували весь день, і тепер тут панувало тепло просякнути запахом соснових полін. Дивлячись на язички полум'я, жінка замислилася. Вона була приставлена до принцеси, коли тій минуло п'ять років. Король Генріх й Тюдор, покійний батько нинішнього монарха, вважав, що дівчинці саме час братися за навчання. Мері – молодша в родині. Старшими були спадкоємець престолу Артур, принцеса Маргарит і принц Генріх. Мері вважала слабкою і хворобливою дитиною. І коли в штат юної принцеси ввели вдову лорда Гілфорта леді Мек, їй одразу пояснили – підопічна потребує особливо делікатного і дбайливого поводження. Та вже незабаром гувернантка зрозуміла, що більш розпещеної примхливої дитини ще світ не знав, а всі ці її загадкові хвороби вдавані. Варто було дівчинці захотіти чогось, що їй не дозволялося, і вона почала скаржитися на всілякі болі, ревіти, падати вістериці на підлогу Часом плачем вона й справді доводила себе до хворобливої лихоманки, вкриваючись нервовою висипкою Її вінценосні батьки одразу йшли на поступки, і напади хвороби припинялися